МОЩНО ТЕЧЕНИЕ Един швейцарец бе прият от учителя. Той заяви, че желая да работи за новите идеи в Швейцария. Вам ви трябва метод, чрез който да предадете истината на своите ближни и те да я приемат на радо сърце. Но по-напред, вие сам трябва да опитате истината, която ще им кажете. Защото иначе у вас може да дойде едно вътрешно съмнение и да си помислите, че си губите времето. Вие трябва да сте убедени в това, което ще кажете. В съвременната европейска култура хората са изгубили усет за истината. Трябва им ново разбиране, което да възстанови усета им към духовното. Хубаво е, че швейцарците имат трета система, точност и чистота. Но тези качества сега трябва да преминат в духовната сфера, във вътрешния живот. Швейцарците са стигнали до едно място и мислят, че е по-хубаво от това, което имат не може да бъде. И вследствие на тази форма на осъзнаване на живота, не могат да се приложат новите идеи, които ние ще ви дадем. Това, което вам е потребно. Писанието казва Които ме потърсят, ще ме намерят. Днес хората са изгубили божествената топлина и светлина, но щом ги намерят, ще им се отворят очите и ушите. Няма връщане назад. В цяла Европа иде е нещо хубаво, но преди това ще дойдат големи страдания, които ще ползват човечеството. За новото учение се работи тук, сред българите, които представляват сравнително по-твърда почва, но с това ще се опита силата на учението. Защото се влиза в една по-неорганизирана материя и за да се организира и подготви тя за живот, се иска знание. В Швейцария, Англия и прочие няма такива големи препятствия, както тук. И там може да се работи по-лесно. Сега вие трябва да представите в Швейцария най-първо външната страна на учението. Като се върнете в вас, ще изпъкне ясно какво ви трябва, но ще се явяте известни мъчнотии. Никога човек не може да бъде обичан на Земята така, както би искал, защото тук няма условия, а горе, в реалния свят, е друг въпрос. Любовта към Бога трябва да е над всичко. Погрешката на падналите същества е там, че Личният им живот взе над мощие. Те туриха любовта към себе си по-горе от любовта към Бога. Любовта към Бога се проявява външно. В усилване на желанието да се работи за Бога. Ако е пълна турбата ви, всички ще идват при вас. Понеже толкова хиляди години хората са били лъгани, то те ще гледат с четири очи. Не искат да бъдат отново излагани. А любовта трябва да се облече в най-хубавата си дреха и да я познаят. Като обикнете Бога, и вас ще обикнат. Реплика От вас се научих да обичам Бога. Там е тайната. Швейцарците трябва да обичат Господа в швейцарците. Любовта е голямо, мощно течение. Сега предизвиквайте у вас малкото течение, за да се приспособи нервната ви система към новото учение. По-напред трябва да повярвате, че светът ще се оправи. Най-лесно е човек да обича. Но... И най-мъчно се разбира, че именно това търси Той. Старият човек в нас трябва да се научи да слугува, защото до сега Той е бил господар. Мъчнотиите са книжни стени. Мъчните работи Господ е оставил за себе си, а лесните работи е оставил за хората. Студът, вятърът и слънцето искали да свалят пълтото на един човек но като излезли студът и вятърат, той все повече се е завивал с пълтото. Обаче като напекло слънцето и той е свалил пълтото си. Та това, което другите методи не могат да направят, любовта може да го направи и сега. Тя непременно ще го направи. Реплика. Учителю, кажете нещо за вегетарианството. Вегетарианството е наука за абсолютната вяра. Растението като си даде плода казва Които и да сте вие, бъдете добри, изащете плода и посейте семката. Едно растение се задоволява да се храни с по-необработена храна, а хубавото, което изработи, го дава на другите. Растенията са много учени. Те кондензират светлината и я влагат в плодовете. Всеки народ си има своя гама, на която трябва да се говори. И за това трябва да се изучи на коя гама са построени швейцарците. Та да, да им се говори на тази гама.